Berazkarrozak etorri eta Jarririka iei begira Uztaritzeko itzor duontan Hemen txeda biltzatira Iaz lauzireen aurten bazortzi Aintzinagoa zargi da Itxasuko, Ongi etorriko bertsoa bota dute heerit zabaleta eta sumai muruak eta meza bukatu bezain naiste hasi emeki emeki karroen desfilea. Jartzeko etorri dira. Itasukoa lehena elduden martxoan izaren diren hauteskundei zuzendua. Itasun bat boskak bozkak eta uh, bozkeri buruz nuge irabaziko duen E uh, aberzale irabaziko duten hala beste irabaziko duten. Eta beraz? Be, ikusiko. <laughs> Badat denetarik, karroan badira bi aldeak, bai abertzaleak eta bai besteak? Abertzaleak eta besteak. Besteak urgi erdizka besteak, baina badira beste egiazko besteak. <laughs> Erra nahi du abertzaleak eta ongi antziak. Bai abertzaleak eta kostar krabat uh, zinez presidente, presidenteak bezala. Be, ikusten duzu uh, aukera, aurten uh, itsasun abertzaleak toki hartzeko? Haukera bai, baina ikusiko zerremanen duen ze, ez dakit somat popula, populuk behalde boz katko duten, baina nik ezagutzeintu den gehienak, hasteko behalde dira baina ikusiko. Uztaritzen urtero presentututen gai bat Euskal Preso politikoena da, eta urten presondegi kondena luzen gaia landu dute. Eta eh, nahi dugu erakutsi, balaz, bala, kartzero mundan, uh, pena hundiak uh, uh, mila behatziun eta larrogoi eta amekan uh, neska bat sartu da pre presion degi batean, eta urte uh, geroago aur bat ukandu uh, kartzelan. Eta bere xenagaldu da bere ikusterat. gero bi an eta neskaua handitu da, hamosturte baditu eta nairugu erakutsi eta gero bi mila zer... zerhala. Kondena luzeak aipatzen dula. Hala kondena luzeak noiz artete. Basoa Euskaraz, egin nahi dutenek ere karro berezia prestatu dute urten laburtarren biltzarrean. Eta bilina egin nuen, erazkajauak egiten direla, erakustuko gore hori dira, eta... Aspaldiko borroka duzue, eta segitu beharrekoa? Bai, hori da, bai. Bo, arte loktu izan dira, beraz historia geografia, erantzutea, eta matematikak, eta bon, bideoktatik, nahi e, dutuzke lotu beste ikasgaiak ere. Eta, eta lehenak, beraz, tekninalak izan dira eto jiuenan. Bigarrenetik jadanik asibar da borrokan. Bai, hori da bai. Beste karroen artean, usta ditze, lo egiteko herria dela, Jendeak kanpoan lan egin eta ustaritzera lo egitera heldu dela eta ez dela herriko bizirik salatu dute batzuek. Magduaren inguruko beste karro bat eta igiezinen agentzien kontrakoa eta espekulazioaren kontrakoa ere, eta beste bat azkan ge arraangoitzen hezkontza homosexualaren inguruan piztu den polemika salatzen duena. Bildugiraak ha amazko ezkontza homo hori ospatzeko. Egiko kontseilari guienen adostasunarekin Nia uzapez gisa, zuen aliantzaren egile izateko gore bat nahi otu duzu mi hartu zeraigai bai nahi duzu alfa bez jaun omeri sartu ziria ja michel kolorekin aze inbidia arrango itzelitaike Ma kiñon iria, auzap ezabalitza, Mikel amilibia. Eta Elisaaren izenean, buruzukatza <gülüyor> <na>, altzista. <gülüyor>